Egyedik fejezet. 2004. Szomália. Dzsubba folyó. Hol a picsában van már? Hallom az üvöltést magam mellől, de alig van erőm levegőt is menni, nemhogy válaszolni. A ruhám magába szívta a folyó vizet, a súlya. Sokkos állapotomban még felrémlik, ahogy anyám mondja. Robert, egyél még, egy katonának kell az erő. Sosem akarta, hogy katona legyek. Volt is ok ará hiszen apám megmutatta, hogy a hadsereg csinálhat az emberből roncsot is és hőst is, sőt, mindkettőt egyszerre. Nem tudom, nyögöm ki. A víz felé fordulok, ekkor fogom föl, hogy négyünk közül egy valaki lent maradt. A szívem majd kiugrik, az adrenalin újra átveszi az irányítást. A hátizsákot és a bakancsot is lerángatom magamról. Gyerünk, indítsd újra a motort, kiabál az egyikünk a csónak hátuljába, de én már ugrásra készen állok. Ne, megnézem! Nem nézed meg, meghalt! Látom, mit mond a tekintete. Te hülye taknyos! Mit játszod a hőst? Még csak most lettél katona, már is meg akarsz halni? Nem érdekel. Mielőtt elkapná a karomat, fejest ugrok. Nem látok jól, de ahol zavaros a víz, ott mozgás is van. Nincs nálunk sem szemüveg, sem oxigénpalack. Nem vízi műveletre készültünk. Pár perce mellettünk csapódott be egy lövedék, ami egy sziklához vágta a csónakot. Nincs messze a part, de árkok húzódnak a mederben, így nem ér le a lábunk. A víz alatt gyökeres besodródott fatörzsek hevernek, valószínűleg a becsapódás most -e őket a partról a vízbe. Az egyik ilyen fatörz alatt mozgást észlelek, odaúszom, pedig a levegő már folytán van. Rögtön ráalkodok az eltűnt társunkra, de pillanatokig semmire sem vagyok képes csak az arcát bámulni. A szeme rémülten mered előre. A kezével a súlyt próbálja leemelni magáról, miközben kétségbe esettem ficánkolt, mintha csak egy hal lenne. Én is megragadom a nagy darab fát, de felismerem, hogy reménytelen a helyzet. Százan is kevesen lennénk, hogy megmozdítsuk. Az ő teste pedig rendesen beszorult alá. Fellököm magam. A lendület gyorsan a felszínre visz. – Beszorult! Még él? – lihegem. – Gyorsan! Adj valamit! – nyújtom a kezem, de a csónakban lévők csak a fejüket kapkodják. A vas mutatok, amiket jelölő rútként hoztunk, és a folyó melletti szakaszon akartuk leütni, hogy tudjuk, hol aknamentes a terület. Azok egyik vége légmentesen le van hegesztve. Adj már egyet! – az egyikük elém nyújtja, mire én átveszem tőle. – Levegő után kapkodok, köhögni kezdek, érzem, hogy az orromon is kifolyik a víz. Gyorsan fújok egyet, hogy megtisztítsam a légutakat. Fejövök még ilyenért. Óvatosan merülök vele, a szabadnyílást lefelé tartom, így benne marad a levegő. Azt még nem tudom, miként oldom meg a feladatot, de jól emlékszem, apám már gyerekkoromban is sokszor mondta, Robert, egyszerre csak egy problémát oldj meg. Most viszek le némi oxigént, de az lesz a következő feladat, hogy be is juttassam a tüdejébe. Reménytelen. Még mindig küzd. Vannak a harcnak fázisai. Először higgadt vagy. Fejben próbálod megoldani a dolgot, és hiszel abban, amit tanultál. Egy idő után félredobsz mindent, mert rájössz. Ide ösztön kell. Aztán egyszer csak rádkacsint a halál, és te tudod, hogy semmit sem ér a józanságod. Az a sok minden, amit elsajátítottál, mert az életért mindenki kétségbe esetten küzd, még a katona is. Elkapom a társam karját, amikor meglát, remény csillan a szemében. Mutatom a csövet, de ő csak a kezével lengetve jelzi, hogy vigyen föl. Fölé úszom, hogy az arcát, a száját vagy az orrát a csőnyílásához nyomhassa. Egyenesen tartom a vasat, mert ha oldalra dől, kibudjon a levegő, a víz meg beáramlik. Megérti, mit akarok, de mindketten tudjuk, hogy nem fog simán menni a feladat. Egy kicsi hiba, és már is víz jut a tüdejébe. Köhögési inger jön, és fulladás. Próbálkozik. Én meg ismét fellököm magam, megyek a másik csőért. Mi van? Csak a kezemet nyújtom ki, már nyomják is bele az eszközt. Paul szintén neki vetkőzött. Beugrik mellém, és már merül is. Én közben gyorsan megkérdezem. Mennyi idő? Tíz perc, míg ideérnek. Tíz perc? Alábukom. Pól buzgón rángatja a fatörzet, ő is szembesül a reménytelen helyzettel. A bajtársunk arcát figyelem. Örökké valósággá válnak a rövid másodpercek. Végül közelebb tempózok. Elveszem a csövet és a kezébe nyomom a másikat. Vadur rázza a fejét, úgy, mint aki csak ellenkezik, de ez már a kétségbeesés jele. Pól megragadja a másik csövet és fölfelé indul. A fáradtságtól és a fizikai erőködéstől az én tüdőm is egyre több oxigén után kiállt, ezért a felszínre indulok. Tíz perc. Mennyit el? Talán egy, vagy csak fél? A halál sosem kér türelmet. Mindig annyi idő alatt végez, amennyi jut neki. Fél másodperc, órák, hetek vagy évek. Mindenkivel másképp játszik. Mire fölérek, Pol már megy is vissza. Egy lélegzetvétel után én is azt teszem, de már késő. A vonagló testét, a száján kibugyanó utolsó levegő buborékot és a halálfélelmet tükröző, semmibe meredő tekintetét nézzük. Mindketten oda tempózunk. Pól elkapja a karját, én meg két kezemmel az arcát. Az utolsó pillanat azon gondolkodom, hogyan menthetnénk meg. Talán ha a saját levegőmet adnám neki. De nem megy. A szeme beszédesebb mindennél, és az már nem egy Tudata már nincs, csak az izmai harcolnak még az oxigénért. Görcsösen rángatózó testében most a vér, Az elméje pedig beleviszi a nagy semmibe. A békéd a végzeted. Fogytán van a levegőm, de képtelen vagyok a felszínre indulni. Póllal együtt kísérjük át a halálba, És ujjonc katonaként ebbe kicsit mi is belehalunk. Apám sokszor mondta, hogy katonaként minden nap számtalan dolgot tanul az ember, De minden napnak megvan a főleckéje. Igaza volt. Ma megtanultam, hogy a fulladásos halál a legborzasztóbb, és hogy meghalni csak magányosan lehet, akkor is, ha fogják a kezed. Pol tempózni kezd. Én is követem. A felszínre érve mindketten szótlanok maradunk. – Mi van? – kérdik a csónakból. Pol megcsóválja a fejét. – Gyerünk, indulás! – kiállt valaki. – Lófaszt! – üvöltök egyet. – Megvárjuk az egységet! – Mennünk kell! – Mindketten felmászunk a csónakba, képtelen vagyok tűrtőztetni magam, ezért egész testemmel annak feszülök, akivel vitázom. Nem megyünk sehová, bevárjuk a szakaszt és felhozzuk a holtestét, hazavisszük, megértetted! Élőt holtat, nem hagyunk hátra. Nyílik a szája, de pól gyorsabb, mellettünk teremve avatkozik közbe. Szerintem megértette. Pár másodperc elteltével megjelenik a nagy motorcsónak, ami egy részről könnyebség, részről viszont pokoli érzés. Nem volt szükség tíz percre. Csupán egyetlen egyre. Egy nyomorult percre. A nagyhajón van csörlő, amivel időben le tudtuk volna húzni róla a fatörzset. A parancsnok mellénk lép. Hol porra néz, hol rám. Ez volt az első akciójuk? Igen, uram. Hogy hívják? Cooper. Még mindig néz. Robert Cooper, uram. Felhúzza a szemöldökét, majd bólint egyet. Pár év múlva jelentkezzenek egy különleges alakulathoz. Egészen elém áll, és mélyen a szememben néz. A szilta ajánlom figyelmébe, vagy a deltát. Faképni a hagy, és átugrik a másik hajóra.